אני שוב ממלך את כולם. הנושא שבחרתי דווקא באיזשהו שלב, ממש שתומה למשל השבוע שאתם יודעים, והנושא קראתי לו לא, מה זאת אומרת להיות מאמין ומה השכר שלו. מה זאת אומרת להיות מאמין ומה השכר שלו. Uh, למה אחד קשור לשני? כי כדי לקבל איזשהו שכר צריך לדעת uh, מה זאת אומרת לא מאמין. כי על זה בעצם השכר שלנו מבוסס והשכר שלנו זה יותר כתוצאה מהדברים שבנינו, אוקיי? זה לא כל כך, אה, כמו שאטו אמר, אה, לעשות דברים, אה, לסמן את הדין שעשיתי, ואז כמה שעשיתי הרבה, אני אקבל הרבה, <coughs> כמה שהתפללתי הרבה, אני אקבל הרבה, כמה שקראתי הרבה, אני אקבל יותר. אז על זכר אני רוצה לדבר יותר כתוצאה. ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת אה, מה זאת אומרת להיות לא מאמין, כאילו מה, מה הדברים שמאמינים, איזה עקרונות. וקודם כל אני רוצה לפתוח 225, 225, מפסוק 33 עד 40, ובגלל שיש לי פשוט הרבה פסוקים, ו... אה, קראתי עם דן לפני קצת זמן, פשוט היה טיפה מילים כבדים, וביקשתי ממנו לקרוא את זה כדי לחסוך זמן. זה לא כמה פסוקים, זה מ-33 עד 40, זה משהו כמו שבע שמונה פסוקים, ויש לנו עוד פסוקים יותר מאוחר. על דן יותר חשוב פה, מ עד, סליחה, ויציב את הכבשים לימינו ואת העתודים לשמאלו. אז אמר המלך אל הניצבים לימינו, בואו ברוכי אבי הורשו את המלכות המחנה לכם, למיני בסד העולם. כי רעב הייתי ותאכילוני, צמא הייתי ותשקוני, גר הייתי ותעשרוני, ארום ותחסוני, חולה ותבקרוני, ומשמר הייתי ותבואו אליי. ואמרו הצדיקים ואמרו, אדוננו מתי רעומך רעב ומכלכלך, או צמא ונשקה אותך. ומתי במונך גר ונעשפך, או ארום ונכסך. ומתי במונך חולה, או במשמר ונבוא אליך. והמלך יענה ויאמר עליהם, אמן אומר אני לכם, מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה, לי עשיתם. אמן. עכשיו, אנחנו מדברים על סימנים של מאמין, ואני בחרתי דברים דווקא שהרבה פעמים לא שמים לב. כי חושבים מאמין טוב, להיות מאמין זה לא לעשות רע, זה לעשות טוב, זה לבוא לקהילה, זה להתפלל, זה לקרוא, זה לבוא לכל השפעות, וזה הכל נכון, זה לא אומר שזה לא. אבל אני רוצה לדבר על עקרונו של הדברים האלו שעכשיו אמרתי, כי הרבה פעמים, מה בן אדם עושה? הוא עושה את הפעולה, הוא עושה את הדברים האלו, אבל הוא מפספס את העיקרון. כלומר, הוא בא לקהילה, צריך לבוא, כמו שאת לא אמרת, אבל הוא לא מבין מה היא... מזה. ולמה הוא צריך לעשות את זה? בגלל זה אני רוצה לגעת בנקודות האלו, שזאת לא אומרת שאני לא אומר לבוא לקהילה ולקרוא ולא להתפלל, פשוט אני רוצה לעומק יותר, להסתכל על הדברים שקשורים לזה שאנחנו עושים, ולהבין את הקטע כי רק אם אנחנו נבין מה זאת אומרת באמת להיות מאמין, אנחנו נבין הסכם של הדבר. אז קודם כל, אנחנו קראנו טקסט על זה שיש מאמינים ולא מאמינים, כבשים ו... אטומים. אטומים. אטומים. זה כזוי, נכון? והוא אומר להם, למה הם כבשים? כי עשיתם את זה, עשיתם את זה, עשיתם את זה, עשיתם את זה, עשיתם את זה. בכל הזה פעולות של זה שהם עשו, מה דבר אחד כללי? שהם זיקרו אותו, שהם נתנו אוכל, הם שתייה, בכל הדברים שהם עשו, איזה פעולה אפשר לקחת? או פועל, ולהגיד על כל המילים האלו כדבר כללי. תנועה, שירתו אותו, קרוב, אהבה, זרוע, כן זה מאוד קרוב, אז אני אגיד לתת, לתת. נתנו משהו. יש אנשים שתמיד מקבלים ורוצים לקבל, תן לי, תן לי, תן לי, בוא נוסיף די די די, ויש כאלה שנותנים. עכשיו, כדי לתת צריך שיהיה לך משהו. וזה אחד מהסימנים שבן אדם בקהילה ולא רוצה לתת בכלל, הוא רוצה רק לקבל, רק לקבל. זה סימן טוב שיכול להיות, אין לו משהו לתת, בגלל זה הוא לא נותן. אז אחד מהדברים של מאמינים, מה זאת אומרת להיות מאמין? להיות לא מאמין זה להיות כמו האדון שלך, ישוע, שהוא מה עשה? הוא נתן. מה הוא נתן? הכול. הוא נתן יותר מזה שהוא קיבל. אז למי הוא אומר פה דווקא? הוא אומר, אם עשיתם את זה לאחים הקטנים שלי ואז עשיתם את זה אליי. זאת אומרת, זה מדובר על גוף המשיח, אוקיי? מה אנחנו כמאמינים נותנים מעצמנו? אז כמו שאמרתי, כדי לתת צריך שיהיה לך משהו. ואתה יכול להגיד, אני כל כך עובד קשה, לפעמים אני עייף ואין לי מה לתת. חסר לי גם שישרתו אותי גם, שאני גם אקבל משהו. אז אנחנו נקרא עוד סיפור במקביל ונראה איך להיות בן אדם שתמיד יש לו מה לתת. אז פה נפתח בראשית עשרים וארבע, בראשית עשרים וארבע, ונקרא מ-15 עד עשרים, בראשית עשרים וארבע. מ-15 עד עשרים. ויליד הוא טרם קהילה לדבר, והנה רבקה יוצאת כאשר יולדה לפתואל בן מינקה, אשת נכור אחי אברהם, וחדה על שכמה, והנערה טובת מראה מאוד. בתולה, ואיש לא ידעה. ותרד העינה, ותמלא חדה, ותעל. וירץ העבד לקראתה, ויאמר, הגמיעיני נא מעט מים מקדך. ותאמר, שתה, אדוני, ותמהר, ותורט קדה על ידה, ותשכב. ותיכל להשקותו, ותאמר, גם לגמלך אשאב, עד אם קילו לשתור. ותמהר, ותאר קדה אל השוקת, ותרץ עוד אל הבאר לשוב, ותשב לכל גמליו. 네. אנחנו רואים פה שמדובר על עבד, ואני רוצה דווקא עוד כמה שבועות אולי לתת מסר על עבד, אבל פה אנחנו רואים שאברהם שלח אותו כדי למצוא את הכלה בשביל בן שלו יצחק, והוא ממש נאמן, הוא רוצה למצוא מישהי שמתאימה לו, מישה שמאדון. אז הוא מבקש כל מיני סימנים. אוקיי? Okay? אבל זה לא רק סימנים. אני רוצה שנשים לב, הסימנים האלו באמת אה, מדברים על בן אדם. כי משהו שהוא ביקש, אנחנו נראה עכשיו, זה מאוד חשוב, לפי דעתו, ואני חושב גם אברהם היה אוהב את זה, שכל הדברים האלו תהיו לכלה של בן שלו. דברים טובים. אז זה גם קשור ל... ‫לדינו כמאמינים. ‫אז מי זאת קלה של יצחק? ‫קוראים לה? ‫רבקה. ‫מה אנחנו רואים? ‫מה היא עושה? ‫נוצמה. תמיד היה לה מים, ‫תמיד היה לה מה לתת. ‫כי למה... איפה היא מצאה את המים? שזה היה מקור של מים, כן? שמוצאים את המים. אז זה היה סוד, זה בעצם סוד כאן למעני. כדי תמיד להיות מלא, אתה צריך לדעת את המקור וללכת לשם. כמו שאצלה, היא ידעה על באר, בן חיים. וכל הזמן נהיה הלכה לשם וכל הזמן היה מים. גם למאמין מאוד חשוב לדעת את המקום, שזה תוואי ה', אנחנו יודעים שמים תמיד משווים עם תוואי ה', ואיפה אנחנו שומעים על תוואי ה'? בקהילה, בגוף המשיח. אז תמיד להיות מלאים כדי לתת משהו. צריך תמיד לבוא ולהתמלא. וזה גם מדובר על אטמדה של מאמין, כי היא תמיד הלכה לשם בזמן שהיה צריך. אטמדה גם מדובר על הקדשה, שבן אדם הוא, יש לו הקדשה ויש לו הקרמה במעשה שהוא עושה, באדון. בוא נחשוב מה זה נתן לה. איך זה נקרא? כד? כן, שהיה בתוכו מים? אני לא זוכר עכשיו בדיוק, אבל אני הסתכלתי שזה לא היה משהו קר כזה, אתה מרים ולא עולה. זה היה משהו שהיום אולי לגבר יהיה קשה להרים. המים וקר. וזה חתיכת עבודה. אוקיי, okay, היא הייתה צריכה לעשות את זה כל הזמן, אבל מה קורה כשהיא עשתה את זה כל הזמן? זה התרגיל הזה, כמו חדל כושר, זה נתן לה בגלל ההתמדה, זה נתן לה אוקיי? Okay? אז uh, אנחנו מביא מנסים לעשות קצת ספורט בבית, חדל כושר, ו... אנחנו מבינים, אם אנחנו לא נמשיך בהקמדה, לא תהיה כוח ושום דבר לא משתנה. למה אני מתכוון? לפעמים האמין רוצה לקבל את כל הכוח עכשיו, בלי השקעה. אבל אי אפשר, אפילו בעולם הפיזי, אתה לא מסוגל, אתה צריך ללכת עם זה כל הזמן. אז התמנה שלך באדון, ללכת למקור ולקבל דבר ה', זה חדר כושר נוחני שלך, דברים. זה ייתן לך כוח להמשיך הלאה והלאה. וכמו שעטור אמר על אחריות, איך לקבל אחריות אחרי אחריות? כמובן זה גדול, כן? ואתה מרוויח יותר כוח גם. כשאתה מתחיל לגדול אה, באוכל רוחני. זה גם נשק נגד עצלנות. עצלנות? נכון. מי שרוצה לדעת איך להתגבר ואיך לנצח את העצלנות, קודם כל זו מערכת שהיה לה גם. היא לא סתם ערכה מתישהו. וואלה, אני עייפה עכשיו, אני אולי יותר מאוחר. קבוע היה, זמני, מתי ללכת? מתי לקחת מים? אוקיי? אז במדע, זה לא רק שזה נותן לך כוח, בתהליך זה עוזר לך לנצח את העצלנות בכל תחום של החיים שלך. זה כמו תרגיל, תרגיל מאוד טוב. Uh, כן, ומישהו באמת מחפש איך, איך לעשות את זה. דבר שני, מה אנחנו רואים פה uh, בתוכה, uh, בתוך uh, רבקה, ואז גם בתוך המאמין? אנחנו רואים גם כבוד. איך? היא רואה את המבוגר. והוא מבקש, את יכולה לתת לי הוא אפילו לא מבקש על ההגמנים שלו. והיא לא אומרת לו, תשמע, תלך, תלך, תיקח. כל אחד לעצמו, אני עייפה, אני כל הזמן בא, אין לי גוח. היא מבינה, יש פה בן אדם שהגיע ממקום אחר, היא לא מכירה אותו, ובגלל שהוא מבוגר, אין סיכוי שהיא לא נותנת לו כבוד. ובגלל זה אני מאמין שהוא לא סתם ביקש סימן שהיא תיתן לו מים ואז זאת אשתו של יצחק. בזה הוא גם רצה לראות כבוד, כי אם היא לא הייתה נותנת לו כבוד, אז מה פתאום, או איך לדע שהיא תיתן כבוד לבעלה. בעתיד. זה כאילו מבחן כזה והרבה פעמים למאמין חסר כבוד אחת לשני. כבוד למישהו שיותר מיוחד ממך. ההורים, היום זה פשוט אה, בלתי... ‫תהיה פיסוי מה. ‫-קשה לתאר. ‫-קשה לתאר. איך ילדים מתנהגים? ‫ומה אנחנו רואים בזה? ‫אנחנו רואים בכבוד שלך, ‫אפשר לראות הכבוד שלך לאלוהים. ‫אוקיי? כי... אלוהים אתה לא רואה, אבל גוף המשיח שלו פה, ואם לא למדת לתת את הכבוד למאמינים אחרים, וגם למבוגרים, כן, להורים, מישהו שיותר מבוגר, אז uh, צריך לחשוב על זה, האם אני צריך לעבוד על זה בתוך החיים שלי? כי זה אחד מהסימנים שהאבד של אברהם חיפש בתוך הכלל, כבוד. אגב, חברים שלא רואים לכם לא נשואים, הסימן טוב לראות גם את הבעל לעתיד או אישה בעתיד. זה נכון או לא, זה לראות איך הם מתנהגים ומתייקסים לעולים שלהם. כי לא נראה לי, התייקסו אליך יותר טוב מזה שהם מתייקסים שלך. שלהם. אז גם לנו, מאוד חשוב להבין, היחס שלי גם לעולים. כי ככה אני ממשיך בחיים שלי. עכשיו, מה אנחנו עוד רואים? בהתחלה של הסיפור הזה, אנחנו לא קראנו, אבל זה היה בהתחלה, אה, האבד שואל את אברהם ואומר, מה אני אעשה אם במקרה היא לא תרצה ללכת איתי למקום שלך, אם היא תרצה להישאר. והוא אומר שאתה תהיה חופשי, אל תרשיב את הבן שלי שם. כלומר, עוד סימן היה תרצה ללכת למקום של יצחק ולמקום של אברהם, של אבא שלו. אוקיי? יש קטע כזה שאומרים, אישה צריכה ללכת עם בעלם למקום איפה כן, אחריו, כל מיני דברים. וזה נכון, אתם כבר את יודעים למה אני אחרי זה, כן? <laughs> <laughs> בסיפור הזה, אני רוצה, תשימו לב למה אברהם אומר שהייתי לך. זה מאוד חשוב גם לעיקרון רוחני שאחר כך אני רוצה להסביר. הוא אומר, אני יצאתי מהארץ הזאת, אלוהים הוציאו אותי. זה עבר שלי. כלומר, זה רצון אלוהים שהייתי... צריך להיות במקום הזה פה, בגלל זה אני לא רוצה לחזור לשם, לא רוצה שבן שלי ילך לשם, לעבר. אז בגלל זה אני רוצה שהיא תבוא לי כאן, כי בזמן הזה זה המקום היה, וזה היה רצון אלוהים בשבילם להיות שם. עכשיו, אנשים שאלו אותי, איך עד תורתה הלכת אחרי אישה? כי... אתה לא גר בירושלים עכשיו, אתה גר פה בצפון. אז אני מסביר שהיא הולכת אחריי, לפי רצון אלוהים איפה שאנחנו צריכים להיות, ואני טיפלתי מהאדון שמקום שלי, מקום הבא להיות, זה מקום איפה שיש לי אז זה עושה עבודה יותר פשוט עכשיו. לא צריך להוציא אותה. אני פשוט בא ומצטרף למקום איפה שאלוהים קרם אותי. ואז אישה צריך להבין, צריכה ללכת לא אחרי גבר, אישה צריכה ללכת אחרי רצון אלוהים שאלוהים שם בתוך הגבר. אז מקום עצמו זה לא פרציפיאלי, המקום צריך להיות מאלוהים שאוהים בחיים. ופה אנחנו רואים בסיפור, אבל זה פיזי, כן? זה פרקטי. עכשיו, מה קורה איתנו, עם מאמינים? מה זאת אומרת? הסימן שאני צריך ללכת למקום, לאיזה מקום? למקום של ישוע. כלומר, יש אנשים מאמינים שמנסים לשכנע את האדום שהוא יעשה איך שמור רוצים, בתפילות. כאילו, אני רוצה שיהיה ותפילה שלי לא, אדום תעשה את עצמך, התפילה שלי זה לא, אדום תעשה ככה שיהיה. אני מנסה לשכנע את האדום להיות במקום שלי, כמו שהיה יכול להיות שכלה הייתה משכנעת את הבעל להיות במקום שינה. אוקיי? אנחנו מדברים במקביל על משהו רוחבלי פה. עוד פעם, כשאני מנסה לשכנע את האדון לעשות איך שאני רוצה את הרצון שלי, זה כאילו שאני מזמין אותו למקום שלי, שהוא יחיה איפה שאני חי. וזה לא סימן של קלה טובה. סימן של הכלה טובה זה שהיא יוצאת מהמקום שלה והולכת למקום שלו. כלומר, היא מתחילה לעשות רצון של הבעלה. זה משהו מה שהוא צריך לעשות. הוא מתחיל לעשות רצון של אלוהים. הוא כבר שוכח על מה שהוא רצה, והוא כבר אומר, אדון, אני אלך למקום שלך. אני אלך למקום איפה שאתה רוצה, לא פיזית חלק, בחיים, יום יום, בזה אתה אומר, אלוהים, אני אעשה את עצמך, אני אעשה איך שאתה רוצה שאני אעשה, אני אגיב איך שאתה רוצה שאני אגיב, אני אתחיל לדבר ולענות ולעשות דברים בצורה שלך. זה העיקרון פה בעצם, עם הקטע שאברהם אמר, אל תשאיר את הבן שלי שם, זה עבר, תיקח אותה למקום שלנו, למקום חדש. כלומר, מאמין, מאמ, אמיתי, הסימן של מאמין, הוא מוכן להשתנות, הוא מוכן להשתנות, הוא מוכן לשנות את המקום שלו, שנוח לו לא פה. גם לרבקה היה הכל. מה, אתם חושבים, נוח היה בשבילה לצאת? למקום חדש, לא ידוע. מאוד קשה, פסיכולוגיה זה צין אמונה. אז גם לנו, הרבה פעמים, אלוהים אומר, תפסיק כבר להיות במצב שלך. עוד פעם, כמו שבפרשת שבוע היה מדובר שאם אתה שנים כבר באותו מצב, יכול להיות, יכול להיות שאתה מזמין את היישוע למקום שלך, שהוא יחיה איפה שאתה, ואתה לא, תבצא, לא רוצה להשתנות, אז ללכת למקום חדש זה להיות מוכן להשתנות. לא מוכן לעלות למקומות אחרים ובאופי שלנו, שהוא אומר, תשמע, תלך למקום חדש כבר, באופי שלך, תפסיק כבר להיות איפה שהיית. ולפעמים אנחנו מנסים לשכנע עצמנו וגם לתל אביב שזה בסדר להיות ככה, זה בסדר להשאיר את הדבר הזה. בחיים שלי, אז אברהם אומר, לא, אל תשאיר את הבן שלי שם, קח אותם החוצה מהמקום הזה, זה עבר, זה איפה שהיינו, צריך להתקדם הלאה. וחבר'ה, כתוצאה, השחק, כן, אנחנו מזיינים, הדברים שדיברנו, שמאמין, לתת, קודם כל, כן? שלאדם <שמחית> הוא לא יושב ואומר תיתנו לי. אם הוא באמת מאמין ויש לו אישור בתוך הלב שלו, אז יש לו מה לתת. דבר שני, אמרנו שכדי לתת צריך שיהיה לך, וזה להיות במקום של מים. להיות במקום שלך. ולהיות שם תמיד דיברנו על ההתמדה. עם זה יש כוח, נקבל גם את הנצלונות. דיברנו גם על כבוד של מאמין שיש לו במקום שלו, כן? Okay? שמאוד חשוב. תראו, אם אתה מכבד, כמו שאמרתי, כן? Okay? את אבא אתה כן מכבד לבן. גם עם אלוהים, אנחנו נכבד אותך. והרבה אומרים, אני מכבד את אלוהים, אני מאמין באלוהים. אבל אם הם לא מכבדים ולא נותנים כבוד לבן שלו, אז זה לא קרה אמיתי. ו... דבר אחרון שדיברנו זה שהמאמין האמיתי מוכן לצאת מהמקום הישן שלו וללכת למקום חדש. להשתנות. כל הזמן ללכת קדימה. וכתוצאה, תתוצאה, תסתכלו מה קרה. רבקה בגלל שהיא הייתה במקום נכון, מקבלת את הבעל שלה, מקבלת את המתנות שאברהם נתן, כל מיני זהב וכל מיני דברים, מקבלת עוד משפחה, עוד אנשים, עוד חברים, מקבלת חיים חדשים, אפשר להגיד, אוקיי? באופן פיזי, אנחנו רואים. אז מה זאת אומרת? בוא נחשוב על הארץ קודם כל. אתה אומר, ואני יודע הרבה מכם, רוצים להתחתן מתישהו, כן? מי רוצה להתחתן? תליגי את זה להתחתן, רוצים להתחתן. להתחתן זה דבר טוב, אבל אולי יש לך שאלה, מה אני עושה פה בכלל? הזמן עובר... אני עוד לא נשוי, לא נשואה. אתה בלחץ, אתה חושב מה היה צריך ללכת לכנס הזה, לנסוע לכנס שם, פה. אחרת אני מפספס. ואתה תפספס כן אם אתה תלך, פה, שם. תסתכלו על רבקה. <חושב> היא הייתה במקום שלה תמיד, ולא פספסה. אומרים, אני חושב במדרש, אני פה את כמה היא הייתה. היא הייתה מאוד מאוד צעדה, מה שפה? בגיל חמשת שש עשרה, מה ששמעתי. כמובן זה היה תהליך עוד כמה שנים שהיא כן, אבל בזמנו בגיל שבע עשרה שמונה עשרה בנות פה התחתנו. אוקיי? אז זה היה לה כמה ש... שנים. לא שבע עשרה. ו... קיבלה. למה היא קיבלה? היא הייתה במקום שלה תהיל. עכשיו, אתה במקום שלך פה, לא פה פיזית, כן, כאילו בניין הזה, בתור מאמין שאתה הולך לאדון, שאתה הולך לאסיכם, לא משנה איזה קהילה, אבל קהילה שאתה בחר, אתה לא מסתובב בכל הקהילות של הארץ כדי לבחור ולמצוא את האישה, אחרת לא תמצא. כי יכול להיות שהלכת לשם, ובדיוק בזמן הזה, במקום שעזבת, אלוהים מביא את אשתך. פספסת. גם יכול להיות. אבל אם אתה תמיד במקום שלך, בשירות שלך, בתפקיד שלך, תהיה בטוח, נאמנות שלך אלוהים, הוא יברך אותך עם הסחר, ואתה לא תפספס, גם סחר פיזית, לא רק כן? הוא יבוא בזמן, שלך, בזמן של אלוהים, או היא תבוא בזמן של אלוהים, ואתה פשוט תראה שזהו, הגיע. אוקיי? Okay? אז ההתמדה זה דבר מאוד חשוב למאמין, כי בזה תלוי שכר. בגלל זה אני קראתי את המסר, מה זאת אומרת לא מאמין וההסכרה שלו. כי ההסכרה זה בדיוק תלוי ב... האם אתה באמת מאמין או לא? ולפי דברים האלו, כן? צריך רק לקרוא ולבוא להגילה ולסמן דין. זה החיים שלך בעצם. ו... כל מיני דברים אחרים, כן, מתנות. עושר, גורל שלך, התקיימות זה ריאליזציה, לא? מימוש. מימוש? היא מסתרה. כמו של היא מצתה את עצמה. בגלל שהיא הייתה במקום שלה, גם אנחנו, נמצא את עצמנו. ודבר אחרון, חוץ מדברים, כן? יושבים פה בארץ, שילוהים כן רוצה לברך אותם ולתת לכם את זה בזמן. ואולי עוד כמה שבועות או שבוע, אני קם וחיימסר על אה, נישואים וזוגיות. איך לדעת, איך למצוא, כי כן? אני, אני חושב שזה מאוד חשוב וצריך להיות בטוח לנושא הזה. אבל אחד מהדברים, אחד מהנקודות, כן, איך, איך לדעת ואיך להגיע לזה, כן, זה תהיה במקום שלך. אל תעזוב. תהיה מועדון, תהיה במקור, כמה שכי קרוב, ואתה לא תפספס. זה לא סתם שבסיפור הזה הם שמים את זה, הכתן פה, על, על, על המפגש שהם נפגשו, דווקא על יד המים ודווקא בזמן של הדברים שהיא עשה יום-יום. אוקיי? זה מאוד מסר חשוב פה שהם נותנים, דרך הפסוקים האלו. ואם נסתכל על יצחק, לסוף, כן? כמו יהושע, הבן היחידי של אבא שלו, וכלה של האוכליסטיקה, כן? אז מה שאתה גם מקבל כשכר שלך, ותור מעביד, אתה מקבל בעליך ובעלינו כקהילה, שזה יהושע המשיח. מה זאת אומרת? אני כבר קיבלתי אותו. נכון. אבל עוד לא ראינו אותו. הוא עוד פעם, עוד, עוד מעט יבוא. אבל בחיים יום-יום, אתה תקבל אותו יותר מבחינת ידע ומבחינת יחסים. אתה פשוט תכיר אותו יותר ותדע אותו יותר כאדון, כחבר שלך, כבהל שלך. נוחה. אז זה גם צחק. זכר מאוד חשוב. לפעמים אתה חושב, מה, מה הזכר שלי באדון? אני משרת כל הזמן. הוא הזכר שלך. הכי טוב. ליהנוב ממנו. מה יכול להיות יותר טוב? כן, מתנוע פה ושם ודברים נשמעים שדיברתי, ברכות, חשוב לחיים. אבל הכי חשוב זה יחס עם האדון, והוא יברך את היחס שלך איתו. אתה תתקרב אליו יותר אם אתה תמשיך בדברים האלה. שיילב לברך אותנו ויעזרו לנו בשבוע, אמן. בואו נתנו בפריל. יש לך למישהו לא? אה... ידיעות? ידיעות, כן. בואו נתנהל. אבי תודה לך על הזמן הזה. שהתחברו, תודה לך על הוואי. שלך, שאתה מבינכת אותנו, ואבא, אני מתנגד שאתה תמלך. כולנו פה, ותעזוב לנו השבוע, תעזוב לנו